Пожартував Рябушкін Цей безбомб Транспортний Розтлумачував Кротов Гудіння моторів Дедалі посилювалось І летить невисоко Сказав Кротов, підводячись Вийдемо Подивимось, куди його чорти несуть «Мабуть, на Пскову, а може, в Естонію?» Круто з Пеньковським вийшли склоні. На небі ще яскравіше світив місяць, геть розітерши світло зірок. Він плив посеред неба і скрив сніг, гурків все дущав і відлунювався від лісу. Дуглас летів справді невисоко, і ніби тримав курс на цей лух. «Слухай, Кротов, па парашути раптом вилукнув, заїкаючись Пеньковський. «Бачу, злякано від Кротов, один, другий, сховаємося під стіну в тінь, Клумі вибіг і Рябушкін. Кротов схопив його за руку і потяг під стіну. «Диви, диви, ще й ще, поражутисти!» Злякана белькотів Рябушкін. «А чому їх скидаєте на партизанські сигнали? Загін же десь поблизу. До чого їм ці луки? Ми ж їм не потрібні?» Говорив збентежено Кротов. «А вже ж не ми!» Аби заспокоїти себе, сказав Пеньковський. Але всі карти нам ці парашустисти вже перетасували. Тікаймо, поки не пізно. Пізно. Помітять. Помітять і приймуть за партизанів. Літак розвернувся, не самовиторив моторами. І ще скинув кілька парашутів потім погуркотів у напрямку Варшавської залізниці і Київського шосе. І знову розвернувся, але пролетів ніби осторонь. Тих парашутистів вони вже не могли помітити. Далеченько. Кротов напружено думав, ніби розшифровував складну задачу. Вдамо з себе партизанів. У разі чого? Поки що це перше рішення в даній ситуації. І Кротов прошепотів, показавши рукою на луки. Ми тепер, товариші, якщо хочемо зберегти свої шкури, ми із загону до Ригіна. Чули? Були на зв'язку з партизанами третьої бригади що по той бік залізниці і хосе. Зрозуміли? Ми ті самі, кого вистежували. Неподалік десантник звільнявся від парашута. Ось небесний янгол побрив по снігу до іншого парашута, біля кого черні лампи. Десантник нахилився і розігнув спину. Піднявши лижі, став начіплювати їх на ноги. А може вони кудись підуть? Ні за що, прошепотів Кротов. Цю колуню вони не обминуть. Хоч сядь та й плач. Ішли по одних, а тут звалились. На наші голови чорти з неба. Тікаймо, Пізно. Уже з десяток парашутів опустилось, а зброєння в ній знаєш як, сказав Кротов і облизав пересохлі від хвилювання губи. Він злякався не на жарт, побачивши десант. Але паромяк не позбавив його здорового глузду. Шпигун Кротов цю хвилину переміг маменька боягуза. Розум переміг Бо йшлося, жити йому з наступну хвилину чи загинути, бути чи не бути.